A NAGY ÜTKÖZET Három nap rettenetesen hosszú idő. Az anyaszívnek három egész hónap. Ha ez így van, azt Piki abból következtethetett, hogy duplex látogatása után harmadnap ropogós kifli barnálott reggeli kávéja mellett. Mama? Nézett Piki a konyha felé a mellől édesanyjára és ebben a nézésben benne remegett a kérdés, hogy megbocsájtott-e. Az anya kint állott a félig nyitott konyha ajtóban, fél a folyosón, és az egyik szobaúr nadrágját kefélte, mert szegény özvegyasszony volt, aki abból élt, hogy szobáját kiadta a szobauraknak. Leánya kalapüzletbe járt, és a 400 ezer lakosú Budapest kellős közepén nehéz harcot vívott a megélhetését. Piki erről a harcról semmit sem tudott. Neki játék volt a szegénység. Magától értetődőnek találta, hogy minden héten két nagy kosár frissen dagasztott kenyeret vitt a stáció utcába a pékhez sütésre. Útközben megmegállott, hogy összehúzza a szakajtó kendőjét, nehogy a tészta kifolyjon. A péknél megvárta amíg számot kapott, amelynek párját a kenyére ragasztották. Elnézte a fehérkötényes, gatyás, papucsos, mezítelen mellű péklegényeket, amint hosszú, hajlós nyelű, belisztezett lapáton ügyesen hajítják az izzó zsarátnokok kemencébe a kenyereket. Óra tüdeje megtelt a friss illatával, aztán leporolta a trikóingéről a lisztet, és már rohant a muziba. Ha lehetett. De vajon ma lehet -e? A kiflit is látja a kávéja mellett. Elfelejtette-e édesanyja, vagy megbocsájtott? Elfelejteni alig, ha felejtette el, mert egy forint nyolcvank szár. sok pénz volt a szegény özvegyasszonynak. De ha nem felejtette el, akkor bizonyosan megbocsájtott. Az özvegyanyák hamar megbocsájtanak az ilyen pikiknek. De a fia kérdőnézésére nézésére nem akart látságot elárulni, és kurtán felelte. Ne kérdezz, edd meg, és menj az iskolába. Piki hozzáfutott, és megcsókolta a kezét. Így szoktak ők kibékülni. Gyorsan megitta a kávéját, és Karolin testvérével már is sietett le a lépcsőn. Karolinnak is ott kellett lennie nyolckor a Korona Herceg utcában, Strauss Mina kalapüzletében. – Te, Karolin! – súgta neki Piki a sarkon. Ma van a nagy tanács. És feleletre sem várva Fritzhez csatlakozott, s vele együtt sietett az iskolába. Alig várta, hogy Pistabácsi a tíz órát elcsengesse. Hazaszaladt, otthon lecsapta a könyveit, és egy óvatlan pillanatban kisúran. Kint volt az utcán, és benn a drága, drága, imádott muziban. Ha édesanyja feloldotta a kifli büntetés alól, a muzibüntetés magától elesik. Ez volt Piki egyenes gondolatmenete, és ezért minden lelkiismereti fordalás nélkül fordult be az országházzal szemben lévő a kertbe. Máskor megállott egy-egy pillanatra, Nézte, hogy nyitják ki fél tizenegykor a karzatra nyíló kapukat. Hogy tódul be a nép. Megvártak, még nyitott konflison megérkezik a sárga szakállú, rogyós térdű miniszterelnök Tisza Kálmán. Míg múzeum körúti lakásáról átballag a házelnök Pécsi Tamás. De ma ilyen kíváncsiskodásra nem volt ideje. A hátsó jobboldali szarkofágban volt 11 óra 10 perckor a nagy tanács. Ben, a régi római koporsóban. A törzs négy főnöke, a Szeplős Rocsek, Hújber Miklós, Bautz és ő maga ott találkozott. 11 óra 10 perckor pedig azért, mert ma intőkonferencia volt a református gimnáziumban, s a fiúk tizenegy órakor hazamehettek. De most még csak háromnegyed tizenegy volt. Mit csináljon 25 percig, Piki? Csendben és feltűnés nélkül akart meghúzódni a muziba, nehogy duplex vegye és ezért elhatározta, hogy a berzsenyi szobor alatt sétálók közé vegyül. Ott talán találkozik Bartos Elzával is, akit a nagy nap óta nem látott. Kezét nadrág zsebébe dugta, és fütyűrészést tettetve vonult a kis tisztást felé, amelynek közepén gráni alapzaton mereng a romlásnak indult magyaron berzsenyi Dániel. Tanulódiákok, gyermekeket levegőztető dadák, nyugdíjas életüket szellőztető öregurak, frejlájnos nevel gyerekek, Árosok, krumpliba tűzött száró piros, zöld, papírforgó, zizegő pillangó körével lepték el a padokat. Ott komoly múzeumkert volt a kert, ahol illendően kellett viselkedni. Rácsal körülvet sétány, házi feladat, nem pedig a szabad, rakoncátlan, végtelen múzi. a bibó, a piki, a baóc hazája. Kazinci és Berzsenyi szobra körül terült el a múzeumkert. Hátul az Eszterházi utcával párhuzamosan pedig a szabad élet boldog földje, a muzi. És Piki most a muziból a múzeumkertbe rándult. Nagy, mély gyermekkocsikban pufók, rózsásképű csecsemők aludtak miközben a széles szoknyájú parazdadák húzták ide-oda, ringatták a kocsit. Másodt kisfiúk, kislányok énekelték kézen fogva körbe menve. – Florian, Florian, hát geléböd jár! Pikinek ez az egész szabályzott világ egy felügyelet alatt lévő fröbelfére kertnek tűnt fel. Mit tud ez a rendezett szögletes kert a törzsről, az irokézekről, a métáról, a stukról, a rohanó rabló pandurról? Itt már vadnak tűnik fel az a gyerek is, aki két krajcárért vesz a krumpliba tűzött papírforgókból, és azzal fut néhány lépést. De ezek legalább még játszottak, énekeltek. Az igazi áldozat, a gyerekek azok voltak, akik a padon ültek, s vagy kézimunkáztak, vagy fránylányuk felügyelete alatt olvastak. És jaj, ezek között a szegények között volt Bartos Elza. Piki már messziről észrevette, jobbkeze hüvelykújjával középső ujját lefogta, és mutató és gyűrűs ujját égbeszorítva szájába vette, s begörbített nyelve alól három kurta indián füttyöt hallatott, az irokézek hívó jelét. Bartos Elza kis fejét felkapta, a fügy irányába nézett, de arca mozdulatlan, majd nem szomorú maradt. Valaminek itt történnie kellett. Máskor felkelt, Pikihez futott volna, most Némán tágra nyitott szemmel ült helyén, és úgy tett, mintha könyvébe figyelne. Piki szíve hevesebben dobogott. Bartos Elza miatta szenved. biztosan a levélért büntették meg, vagy az is lehet, hogy hazát cserélt, és a múziból örökle a múzeum kertbe költözött. Piki két kisöklét hegyesre feszítve zsebében arra felé indult. Elhatározta, hogy csak fütyűrészve elmegy a pad mellett, csak szemébe néz bartos elzának, szembenézi a törzs hívását, a maga vágyódását és megismétlését annak, hogy ő első piki feleségül hajlandó venni bartos elzát. Hiszen már csak egy hónap és gimnazista lesz. Bartos elza látta, hogy mi készül. Finom kis orcimpálya kitágult, megremegett. Talpa ültében alig észrevétlenül toporgott az apró kavicsokkal felhintett földön. Szeme mozdulatlanul tapadta a könyvbetűire, amelyek egyszerre megnagyobbodtak, és mégis olvashatatlan szavakká meredtek. Ült és visszafojtott lélegzettel várta, hogy mi lesz. Piki jött. Jött. Egyre közeledett. Egy pillanatig sem gondolt arra, hogy megállapadnál, csak éppen elfütyű rész mellettem. Nem is köszön, nem is veszi észre Bartos Elzát. Ha ő olyan... De amikor a pad közelébe ért, váratlan dolog történt. Ez a kisasszonya egy hegyes német hajadon felpattant helyéről, és éles hangon rikoltozott, hogy minden szem feléje fordult. – Hör már, Junge, du kapsz duvenkapsz egy főrelemál? Viki annyira meg volt lepve, hogy szinte kővé vált. Annyit tudott németül, hogy megértse, miről van szó. Ilyen sértést Elza előtt. Mit csináljon most? Erre még nem volt eset a múziban. Most Elza felállott, kisasszonya felé fordult, de a szigorú német nyárs szóhoz sem engedte jutni. Röhe! ripakodott rá, és Elza ilyetten leült. Piki, hogy zavart helyzetéből meneküljön, két ujját ajka közé vette, egy úgynevezett óriás füttyöt bocsátott világgá. Felemelte fejét, és vadul futni kezdett. Úgy, ahogy csak ő tudott futni. Felső testével előredülve, lábújhegyen, karját könyögbe behajlítva, mint mikor a legvészesebb pillanatokban a nagy a rablóvezért kergeti. Futni. Gyorsan, szépen, egész testi erejével és ügyességével. A test rohanó mozgásával törölni le a lélek szenvedett szégyenét. Öntudatlanul is ez az érzés vett erőt rajta. Egy pillanat alatt kikerült szín színhelyéről a múzeumkertből, és ott rohant már hazája földjén a muziban. A gyerekek ott mit sem tudtak a szégyenéről. A karikázók visszafogták karikájukat, nehogy útjába kerüljenek. A bakugrók abba hagyták az ugrást. A golyózók ilyetten álltak a falhoz, és úgy néztek utána, mint mikor a járókelők a lobogó fákjával rohanó tűzoltók után bámulnak. – Piki, fut! Piki, fut! – mutattak utána. Már feltűnt a szarkofák, már látta a szeplős rocseket, Húbert és Bóocot, amint őt várják. Megállt és lihegve mondta. – Mint hírnök, itt vagyok. Most körülnézett, hogy nincsen valahol a közelben duplex, s mert tiszta volt a levegő, egymás után beugrottak a régi római koporsóba, melynek fél fedele rajta volt, a másik fele fedetlenül ásított az örökké valóságban. Akvinkum ősi temetőjéből ásták ki Marcellus Centurio koporsóját, és vitték a múziba, hogy kis pikik, rocsekek oda bújhassanak. Már napok óta nem esett, és a koporsó belül száraz volt. Rocsek, aki második gimnazista volt, kuporogva ült le a koporsó végében lévő kővánkosra, amelyet néhai Marcellus századosnak faragtak, hogy a fejét a halhatatlanságban azon nyugtathassa. Még Bohoc, Huber és Piki széltében ültek hárman egymás mellett összehúzott érdekkel. SPQR p S-P-Q-R mondta Rocek. s -p -q -r, felelték morogva az irokézek. Mert bár irokézek voltak, részbőrű voltukkal elvegyült rómaiságok is, Fenimore Cooper világa, Mucius Cévolával egyesült fantáziájukban, s Julius Cézár egyenrangú volt az utolsó mohikánnal. Rocsek egészen apróra zsugorodva vezette az értekezletet. Nyúlánk karcsú fiú volt, stársaival együtt irgalmatlan szűknek találta Marcellus Centuria utolsó pihenőjét de a misztikus helyzet és a tanácskozás titokzatossága okából mégis szívesen áldozta fel kényelmét. Volt abban valami nagyszerű, egy akvinkumi koporsóban tanácskozni. Dönteni harcról, békéről, a pesti iskolák összeütközéséről. Mert csak erről lehetett szó. A kistéri csibészek része a nagymező utcai polgári bajár, a polgárinak pedig szövetségese volt a Markó utcai Reál és a röszter intézet els csatlakozott a Szécsényi tér és a Zerge utcai Reál. A múzi törzse a református gimnázium, és ennek szövetségesei a Markó utcai gimnázium, a Petőfi tér és a József tér. Minden tavaszán megvívta a két csoport nagy harcát, amely mindig félelmetes verekedéssé fajult. De hogy egy elemista miatt fújják meg a riadót, erre még nem volt példa. Piki érezte megkülönböztetett és fontos voltát. S ezért egy indítvánnyal kuporodott elő. Mert, hogy állott volna, azt nem lehet mondani. Bartos Elza képe motoszkált egyre benne. Úgy érezte, hogy valamivel ki kell tüntetni a kis hősnőt, és ezért nagyra vaszul így szólt. Mielőtt a tanácskozást megkezdenők, be kell jelentenem, hogy Bartos Elzát a levélügy miatt eltiltották tőlünk. Többé nem jöhet közénk. Miattunk büntetés érte, s azt indítványozom, válasszuk meg Ventúriának. Római anyának. Olyan értelmetlen volt, amit mondott, olyan szépen hangzott, s miután Rómáról is volt benne szó, egyhangúan elfogadták. A Ventúriai oklevelet én rajzolom meg, mondta Bautz, a legjobb rajzoló. És én adom át? tette hozzá Piki. SPQR p emelte határozattá az indítványt rocsek. SPQR p q a törzs. Most újra rocsek vette át a szót. Tudjuk, hogy rendkívüli eset, hogy egy negyedik elemista miatt lépnek sorompóba a szövetségesek, de piki, mint futó, ugró, stukkoló és jellem számít, ezért elrendelem, hogy a szövetségeseket fegyberbe szólítsák, s hogy a seregek szombat délután négy órakor a fatéren összeütközzenek. Úgy lesz, úgy lesz, úgy lesz, hangzott a háromszoros indián becsület szó Marcellus sírjában. Ssz, szsz, Sziszent ebben a pillanatban a koporsó nyitott vége felől, és Áter, aki mindig mindent kiszimatolt, bedugta fejét a sírba, és csak ennyit mondott. Duplex! És elővéve a verne könyvet, amelyet mindig magánál hordott, úgy tett, mintha olvasna. Halálos csendben húzódott meg a kőládában a négy hat keverő. Hallották duplex féllábának csoszogását, mankójának szabályos koppanását. Bóc, aki a sarkon ült, még látta is a magas, molnár szürke sapkáját. Aztán mind messzebbről kopogott a faláb, és elsőnek Piki ugrott ki a koporsóból, és utána a többiek. Hogy tudtad, hogy itt vagyunk? kérdezte Altertől Rocsek. Kitaláltam – találtam? felelte szerény szemtelenséggel Alter. Nem baj, nem titok mondta megvetően Húbek. Mindenki tudhatja, hogy szombat délután életre-halára a fatéren. Ma csütörtök van, szomba délutánig mindent elintézhetünk, rendelkezett rocsek. Piki, te, mint követ, a kistérre mész, ott bejelented a kihívást. Én megmozdítom a reformátust, te Huber az Ergét, te Baoc a Markó Reált és a gimnáziumot. A kistér értesíti a nagymező utcai polgáristákat és a Reáltanoda utcát és a Petőfi teret. A szerepek ki voltak osztva. A feladatot el kellett végezni. Piki egy pillanatig sem habozott. A múzeum utcai kapun kirohant, megállt az ősz utcai és tér sarkán, Kottaszék tanyáján. A csibészek ott tanyáztak, s megpillantva a sarkon Pikit neki akartak rontani. De Piki hármat fütyült, s kezében annak jeléül, hogy követ, fehérkendőt lobogtatott. Ez nemzetközi megállapodást lévén Kottasz intett kácsernak, hogy vegye át a múzi üzenetét. A félszemű kácsér ugyancsak fehérszerű kendőt kapart elő zsebéből, és Piki felé közeledett. – Követ, mi hír? – hangzott a kérdés. – Szombat délután fél négy, fatér! – kiáltott Piki. – Zombad délután fél négy, fatér! – kiáltottak is tér. És Piki már repült is vissza a muziba, ahol pillanatok alatt híre terjedt a nagy kihívásnak. A játék elmaradt, és mindenki a fatérről beszélt mint Amerika, olyan messze volt a muzitól a fatér. Kén a külső Lipótvárosban a Valero kaszárnya előtt elterülő hatalmas terület. Félig katonai gyakorlótér, félig pedig lomra vetett holmik nagy gyűjtőhelye. Hajdan ott raktározták fel a Dunán Pestre hordott fát, onnan támadta neve. De most kerítésekkel volt össze-visszaszabdalva. A kerítéseken belül ócskavas, lerombolt házak, saturavetett vetett régi faanyaga, toldott fódott kunyhok, putrik, és odébb az újonnan vágott marko utca torkollott a Váci körútba. Verekedésnek való hely, híres a pesti fiúk világában. Mint futó tűz terjedt el a különböző táborokban a hadba hívás. Minden egyes iskolát értesítettek, minden teret fegyverbe szólítottak. Csak az Erzsébet tér maradt közömbös, oda túlnyomóan frájlájnos gyerekek jártak. A legnagyobb sereget a Nagymező utcai Polgári és a Markó utcai Reál szolgáltatta. Keményre fonott labdák, kövek kerültek a zsebekbe, a csúzlikba új gumit, a hajító új bört kötöttek. Voltak, akik húros nádnyilakkal, hegyes íveszőkkel vonultak ki. A Petőfi tér jött, a Széchenyi tér trombitával. És a muzibizalmát nagyban növelte, hogy az utolsó percben a Klauzál utcai gimnázium, amelynek hova csatlakozása kétes volt, melléjük állott. A pénteki nap tervezgetéssel, készülődéssel, célba lövéssel telt el. A szombatra a leckét senki sem tanulta meg. Egész szekunda zápor esett szombat délelőtt. A két tábor minden csata terv nélkül vonult fel. A tér nyugati oldalán volt a katonaság mászó deszkafala, korlátja, fabakja, a muzi és szövetséges serege azt szállta meg. Aki a mászófalat végérvényesen elfoglalta, az győzött. Angos kiáltással üdvözölte minden csoport a melléje csatlakozó szövetségest, és nagy éjjennel fogadta a muzitábor a Klauzár gimnáziumot, amely lobogó, halálfejez zászlóval vonult fel. Nyüsgött és forrott a hatalmas tér. Az épületanyagokat kihurcolták, erődítéseket építettek belőle, az ócskavasból páncélt kötöttek, az első sorban egymással szemközt felállottak a csúzlizók, a kődobók, a könnyű tüzérek, smögöttük mögöttük a futók és ostromlók állottak fel. Háromnegyed kor négykor váratlan esemény történt. A valérok szárnya napos káplárja megjelent a téren, és megparancsolta az inspekciós tiszt nevében, hogy a fiúk hagyják el a fateret. Felelet helyett megkezdődött az ütközet. Kőzáport indított egymásra a két sereg, és a patrontáskás csákos káplárnak futva kellett menekülnie. Piki kiugrott a sorból, és kemény labdájával fejbevágta a nagymező utcaig főstukkolóját, Engelhaltert. Ez volt a jel az általános ostromra. A két sereg megrohanta a mászó falat, és egymást tolta, ütötte, hajtotta, verte. A klauzár zászlaja már majdnem fent lobogott a deszkafal ormán, mikor egy kődobás érte borbást, a zászló tartott, úgyhogy véres fejjel esett le. A csúzlik söréteket zúdítattak a két seregre. Repültek az íjak, ordítással, káronkodással telt meg a levegő. Ez többé nem volt egyszerű szelíd játék, hanem vad és elkeseredett verekedés. Letépett ruhák, összekarmolt arcok, bicegő lábak mindenfelé. Külön élt, harcolt, viaskodott minden talpalatnyi föld. Még nem volt győztes, és nem volt legyőzött. A nagymező utca oldalról támadt, s be akarta keríteni a klauzát. A muzi a palánkért vívott, elkeseredett harcot a Széchenyivel, amikor egyszerre a kaszárnya felől recsegve, harsányan, minden zajon túrikortva megszólalt egy trombita. Az első pillanatok pokolizajában nem is ügyeltek rá. De amikor közelebbről zengett, izgatottan felfigyelt mindenki. Széles rajvonalban szurony szegezve rohant a térre, a valéró kaszárnya készen léte, a kékruhás ruhás berejt saft. – Fuss, baka, megfőzött a zupa! – halsukta a bakat rombita. Az apád, az apád! – ordították a szurony mögül a bakák, és a fatéren minden hadirend felbomlott. Ellenség és jóbarát egyetlen tömegbe keveredve özöllött a Markó utcán át a Váci út felé. Együtt futott a kistér a muzival, a petőfi a szétsényivel, az íjasok a csúzisokkal, s mögöttük zúgott, zenget harsogott a bakastrum. – Fuss, baka, fuss, baka, megfőtt a zupa! Kotasz vad nevetéssel futott elől, s futtában ordította. – Estukkord meg, piki! – a futósereg vad ért ki a Váci körútra, majd feldöntötte a kékfehér jelzésű Ludoviceum óbudai lóvasutat, amely épp akkor ért oda. A járókelők megállottak, s úgy nézték a rohanó gyereksereget, s mögöttük a szuronyos bakákat. Így végződött 1887-ben a fatéri ütközet.